As-salamu alaykum wa rahmatullah <coughs> Elhamdulillahi alladhi akmala lana dīnana wa atamma alayna ni'metahu الحمد لله الذي جعل امه الاسلام خير امه اخرى للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله Erselëmullahu subhanahu wa ta'ala, rahmeten li le alamin. Allahume salli wa sallim alaihi, wa la alihi wa sahbihi, wa tabi'in, wa mani taba'a bi ihsanin, ila jaumid din. E falenderojmë Allahum subhanahu wa ta'ala, zotë në gjithësis, i cili, e përsohë si për nefe e në tonë, dhe plotsoi dhuntit e tij ndaj nesh. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që e bëri umetin islam popullin më të mirë që ka dal gjat gjithë historisë njerëzore. Urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja dhe i beson Allahut. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtën përveç Allahut a jeshti vetëmi adhuruar nuk ka urtak, dëshmoj se Muhamedi është të robë dhe i dërguar i ti. Allahu Sufana o Tala ta e dërgojë ata si mëshirë për të gjithë kryesat, deri në ditën e fundit, satë kur të përmbyset kjo botë. O zëtë fale, bekojë dhe mëshirojë ata, familinë e ti, shokët e ti, dhe gjithë ata që e kam pasuar me besnikëri deri në ditën e gjukimit ndëruar shikues. Edhe në emisionin e sotëm me lein dhe vëndëtin e Allahut subhanehu teala, do të vazhdojmë të flasim për një obligim madhështor, një detyrë të shenjtë për çdo musliman. Do të flasim për urdhërimin për mirë dhe ndalimin nga e keqja. Padyshim për të ruajtur të pasënuar shenterin e fesë son, gjdo musliman obligohet që të urdhëroj për vritytet e larta e ndaloj nga veset e upta. Kjo është një përgjësi e lartë dhe amanet i rënd. Vetë të më kështu do të sigurohet pajqeja dhe stabiliteti i shësheris e do të forësohet dhe lartësohet morali i saj. Përndryshe, nëse ne e neglizhojmë këtë obligim madhështor, atëherë shoqëria do të shkojë drejt degradimit. Allahu subhanahu wa taala i garanton gjithata që e kryejnë me përkushtim këtë detyrë madhështore, u garanton atyre shpëtimin dhe lëmëturin. Thotë zotë i lartë më dhruar, u e të kum minkum umëtu i jedërunel e lëkhajrë. Jedërunel e lëkhajrë, jo jam urun e bin ma arrufi, jo jam haun anin munkërë. O u lajke, humën më flihonë. Pra ndalit këtë për ju, është një grupë, që urdhronë për mirë, fëtonë të ke mira, urdronë për mirë dhe ndalonë nga Ekesha, e keshja, e pikërisht, këta janë të shpëtuarit nga dhjimëtarët. Duke përshkruar umetin ton, Allahus Panavot A.A. thot, këntum hajra umetin, uhrigjëllin nas, të mërru në bilmarufi, o të nëhën anil munker, o të minu billa. Ju e një popullu i mëjë mirë, i dalë gjatë gjithë historisë njërezore, pse ja shpjegimi vjen më pas po në këtë ajet sepse ju urdhëroni për mirë ndaloni nga e keqja dhe i besoni Allahut gjunahet dhe veset e ulta janë smundja më e rëndë që godet shoqërin dhe epidemia më vdekeprurse sa popuj janë shkatëruar sa popuj janë zhdukur për shkak të gjynoave dhe heshtja para tyre para veprave të ndyra dhe neglizhenca duke mos i larguar apo duke mos i ndryshuar vështet e ulta ky është një ndërshkaqet kryesore të dënimit padyshim dënimi Allahu të spana ota ala i përfëshim të gjithë. Si ata që bënë gjunahë, ashtu edhe ata që hesht, heshtim para gjunahëve. Gjabiri radiallahu anhu, transmiton se Allahu të spana ota ala e urdhroj Gjibrilin a.s. që të përmbystë e një qytet bashkë me banorët e ti. Gjibrilin a.s. një tha, o zotë, në atë që të ndodhe të aerobyt filani, i cili nuk të ka kundrështuar asë njëherë. I thotë Allahu s'pana o t'ala, pikër ishtë, prea ti fillojë. Nga i fillojë, sepse fityra e ti nuk është vërejnë të asë njëherë. Pra, kur shkeleshe në kufitë Allahu s'pana o t'ala, a i heshte nuk zemërojë, nuk, nuk ishte gjelosë për fene Allahu s'pana o t'ala. Nëna Besimtarve Zenebia radhiyallahu anha i ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam o i dërguari i Allahut e si do të shkatrohemi a do të shkatrohemi në ndërkohë që mes nesh ka njerëz me veprë mirë, njerëz të devotshëm po fa profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë kushtohen punët e ndyra pa kushtohen punët e ndyra që në këta ditë është pjeguar po shtërsin dhe imoraliteti, dhe heshtet para tyre, drimi Allahutës përna o tala do t'i përfëshi t'i gjithë. Ndërsa në ditën e kiametit njerëzit do dalim para Allahutës përna o tala, si pas njeteve tyre dhe veprave që kam bërë në dy një. Nëse vërtejt duam që të shpëtojmë nga dënimi i përgjithshëm, atëhere, Letë përpishemi që në rathë parë të regullojmë vetë tona dhe shësherin ku jetojmë. Allahu sëfana o talë në atë rejgjë vëreti në kurarën në shenë. Fëtë zotil artë madhruar, u të ku fitnët e latu si bënë në ledhine dhala mu minkum khasah, u alëmu anë nëllaha shedidur e iqab. Friksoju një fitness dënimit, i cili nuk godet vetëm ata që bëjnë padrejti prej jush. Dhe dijeni se Allahu është ndëshkues i ashpër. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na jep një shembull mjaft goditur për të kuptuar rëndësinë e urdhërimit për virtyte të larta dhe ndalimit nga vështetëta ulta. Fot profeti sallallahu alaihi wasallam shembulli i ati që i përmbahet kufive të Allahut dhe ati që i shkel kufit e Zotit ti, e si shëmbulli i një bashkësie njërëzish, një grupi njërëzish, të cilët të gjithë së bashku hipin në një anje. Pastaj, hedhin short për të ndarë vëndet. Disa për e tyre u bje shorti që të hipin lartë dhe disa poshtë. Ata që ishin posht, kuru duaj ujë, gjithështë dhe kërkonin të kata që ishin lartë. Një ditë për ditësh, këta i thonë njëri tjetër. Po si kur ne të shpojmë një vrimë në piesën tonë, poshtë pra, vetë mos i shqetësojmë vlezirë ta në lartë. Tho të i dërguarja lau të sërë lau arësë në fund të aditit, nëse do t'i linin të vepron në atë që dëshiron atëhere, do të shkatrohesh në të gjithë, do të mbytesh. E nëse do t'i dalon në atëhere, do të shpëtoni të gjithë. Këtë shëmbull në i profetisë sëllallahu a.s. Shëshëria, ku ne jetojmë të mirët e të këshit, të gjithë së bashku jetojmë në një vend, si një anje, nëse të mirët heshtin para nështin, kostërcive dhe veprave të këqija të ndyrve atëherë do të shkatërohen të gjithë. Dhe nëse i mësojmë për mirë, i urdhërojmë për mirë dhe i ndalojmë nga e keqja, atëherë do të shpëtojnë të gjithë. Indifference on thy face dhe moskëshillimi mes muslimanëve janë dërshkaqet kryesore të malkimit dhe të largimit të njerëzve nga mëshirë Allahot, subhanën vëtë alë. I dërguar i Allahot, sërë Allahu arihu sëllëm, nga ka të reguar se problemi par që është faqët e bitë e Izraelit ishte se ku një person të akon të dojnë më katar i thoshte o filan, friksoju Allahot, kjo që bërë nuk është e mirë. Po, ditën e parë, kështu vepronte. Kjo është e e që kërkohet nga qdo njeri, e urdronë të përmirë dhe ndalën të nga e kisha. Po shfarë në dohte të nesëmen, këtë nëjtë regoni, dërgoja lau të sërësëm, për sëri, kur të nesëmen, të akonte dhe gjinte, duke më katuar, në këtë rast, aji, asë nuk e urdronë të përmirë, asë nuk e ndalën të nga e kisha, për të largu ka bërë dhe dishkam tepër e shtullur me gjunasharin ka ngrën dhe ka pyrë me të. Thotë profetis Radao Alejo Sëllëm, atë here kur vepruan kështu, Allah hu ashmangur zemrat nga e vërteta këdhe i malkoj. Zotil artë madhëruar thotë, lërin e ledhine ka faru min beni Israel. Ala Lissani Dawud e Isa bëni Merjam dhe helika bima osa u akanu i ja atëdunë. Kanu la jetë e nahuna anë munkër an i në faalu lëbi se ma kanu i faaluun. Ata Izraelit që ishen më huës, u malkuan me gjunë e dauti dhe isaj të birit të mërjemës. Kjo sepse ata kundrështonin. Shkelin qdo kufi dhe nuk daloni njerë tjetrin nga bebra të këshia. Ehësa punë sa bebra të shëmtuar atë bënin ata sa të shëmtuar a ishim vebret të tyre. Pasta i dërguari Allahu të sëravarësë ka thenë, për Zotin, ose të të urdroni për punë të mira dhe ndaloni nga të këshijat, të pengoni pa drejtin dhe të udëzoni atë të udëzoni në dritë njërësis. Ose për ndryshë, Allahu dhëtë ju ja avullohë zemrat, e pastaj dhëtë ju malkohi ashtu si kurse i malkohi ata. E ka fjallën për që fut bëjt e Izraelit. Letëruemi nga veset e urta nga beprat e këshia, e të këshilojmë njëri tjetrin për mirësi. E vetë një lidhje mes nesh dhe Zotit ton, kryu e si të lartë madhuruar, është devotëshmëria, është të adhurimi, janë beprat e mira, binde dhe ti. Kusht dojë që i qëndronë besnikë, Ligjeve të allautës për në otala do të shpëtoj, meriton në ndërim, por gjithashtu, do të fitoj dhe knajsin allautës për në otala, zotit e lartë më dhruar. Dersa i cili shmanget rrugës e drejt, meriton malkimin, poshtërim dhe shkatërim në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjitha ta të cilët janë të knajqur Inshallah o Zoti e i tyre. E zëjdhën Islamin si fetë e tyre. Dhe profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profet le ta me vëmëndje, e tyre. Ata dëgjojnë me vëmendje. Ata kuptojnë fjalën e të dërguarit tyre alayhi salatu wassalam. Salat, Fot profeti sallallahu alaihi wasallam kushë ndonjë të keqë letë largojë atë me dorën e tij. Edhe nëse nuk mundet me dorë atëhere me gjuhën e ti, e nëse nuk mundet asë me këtë atëhere me zemërën e ti. Mirë po kjo e fundit është besimi me do pëtregon besimin me të dovët të këti njeri. Me të drejtë pjusim vetën. Kujan shënjat e zbatimit të kësaj porosijet të qmuar të dërguar të dashëri tonë Muhammedit së la laurësem në jetën tonë të përdishme? në jetën tonë familjare dhe shëshërore. Ku është besimi jënë i sinqertë? Ku është nështrimi jënë i plotë në daja saj që ka silë Mkhamedi sallallahu a.s. Ku shikon dhe një të keshë, le të andaloj, le të pengoj atë, me dorën e ti. Kry familjari, është përgjegjes për gruan dhe fëmijit e ti. Aj duhet kultivojë, në zemrat e tyre dashurin për Allahun dhe të dërguarin e Tij. Ti urdhëroi për çdo vepër të mirë, e në radhë të parë ti urdhëroi për faljen e namazit, e të mos jesh indiferent ndaj gjunaheve që bëhen në shtëpinë e tij. Le ti Leti pastrojmë shtëpinë tonë nga të gjitha të këqijat. Shtëpia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shembulli ynë për çdo dhe për çdo njeri që beson Allahun dhe ditën e gjykimit të ecim në gjurmët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të shpëtojmë veten tona dhe familjat familjet tona nga zjarri i xhehenemit Zoti i lartë majdhëruar në Kur'anin famullator thotë ja juhen e dhinë që besuan qo anfusakum wa ahlikum nara dhe ku duha në nasë u e higjara. Më ju shë besuat, ruaj një vete dhe familje të uaj nga zjari, lënda djekë se të cilit janë gurët dhe njerëzit. Janë njerëzit dhe gurët. Aji cili ndihet i paft, për të ndaluar të keshër me dorë, atëhere le të ndaloj me gojë. Qëfar e pengon? Qëfar në pengon në ne? që të këshilojmë të paditurit të cilët shkojnë dhe ulluten të vdekurve në dhe kefe dhe te qe? Përse ne duhet të heshtim para krimit më të madhë që bëhet në bifashin e dheut dhe pa drejtsis më të madhe shirkut? Idrëguarja laud, sërë laud, ari u sërë më thot, frika nga njerëzit të mos ju pengoj, të mos pengoj asnjërin prej jush që ta thot fjalën e drejtë. Ndërsa në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam po në këtë kontekst thot askush prej jush të mos e përçmoj veten. I thanoi dërguari Allahut si përçmon njeriu veten e tij? Po tha profeti sallallahu alajhi wasallam duke, duke par duke par diçka që ka të bëjë me fein e Allahut subhanahu tala. Ky ka mundsi të flas, por hesht, për se hesht ai ed i vet. Hesht nga Afrika, hesht nga se turprohet për njerëzve apo por interesa caktuara të, të kësaj bote. Allah subhanahu wa taala kthi sikurse thekson profeti s.a.s.m në këtë hadith, do të thotë në ditën e Kiametit, do të ishte më i drejtë që të më friksoje, të më friksohesh më prapë friksohesh e prej meje. Ne plahet friksojemi Allahun subhanahu teala, turprohemi para Allahut subhanahu teala. Dhe jo nga njerzit, të mos kemi frikë njerëzit, et të mos kemi turpë tyra. Jetojmë në një kohë kur gjunahet janë shtuar shumë. Dhe frutat e hidhura të këtyre gjunaheve po i përjetoi, po i përjeton secili prej nesh në shoqërinë ku jetojmë. Njerëzit Më lehhtësinë më të madhe i shkelin kufijtë e Allahut subhanahu wa taala dhe i neglizhojnë urdhrat e Tij. Ka arritur puna deri atje sa të përmbysen standardet. Virtyt i konsiderohet vesë dhe vesi i virtyt është realizuar ajo që ka pralëmëruar i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke përmendur, duke radhitur si një prej shenjave të kiametit, përmbysjen e këtyre standardeve. Profetisë rëdhau a redhjusë në një hadith thot, sprovat, në klapa në themi gjunahet, i parashithën zemrës një nga një. Ashtu se kurse furet rogozi fije, fije. Zemra e cila i pranon, pra bje në gjunahet. Në këtë zemr, thot profetisë rëdhau se mbëhet një pik e zez. Dhe nëse gjunahet vazhdojnë dhe kjo zemr nuk i refuzon, atëhere do të arrije dërja tje sa zemra e këti gjuna këshari të nëzihet. Atëre, kur arri në këj moment, aji nuk e dalon të mirën nga e keshëa. Nuk e pranon të mirën dhe nuk e dënon të keshën përvejt se gjërave që ja ka anda dëshirave të ligat të nefësit të ti. Kjo është zemra e më katarit nga anë tjetër thot profeti sallallahu alei ve sellem zemra e cila e refuzon gjunahun në këtë zemër bëhet një pikë e bardh dhe nëse vazdon vazdon të mos i pranoj gjunahet ti refuzojë ato kjo zemër bëhet e bardh thot profeti sallallahu alei ve sellem një zemër e bardh këtë zemër thot profeti sallallahu alei ve sellem nuk kanse çfarë ti bën në sprovat sa ekzistoi sa ekzistojnë qiet dhe toka kjo është zemra e besimtarit të devotshëm Hudhaif ibn Yaman radiallahu anhu e kanë pyetur i kanë thënë kush është i vdekur në mesin e të gjallëve tha Hudhaifia ai i cili nuk e ndalon nuk i ndalon veset e ulta as me fuqinë e tij me dorë, me fëqinë e ti, asë me gjuhën e ti dhe asë me zemrën e ti. Ndërse në një adith, profetisë së lëllahu a rejusë në thekson. Në gjdo profetë që allahu e ka drëguar parameje, ka pasur për atyre miqë e shokë në dikëmës dhe për krahësa, të cilët e kam pranuar udhëzimin rrugën e ti dhe kam zbatuar urdrat e për e ti. Më pasë von profeti sallallahu alaihi wasallam do të vinë njerëz të cilët thon atë që nuk e veprojnë dhe veprojnë atë që u është ndaluar prandaj o ti dërguari Allah, Vesellem, i allahut sallallahu alaihi wasallam kush lufton këta me dorën e tij është besimtar kush lufton me gjuhën e tij është besimtar kush lufton me zemrën e tij është besimtar e pas kësaj nuk ka më asnjë grimc besimi gjithaja janë të qarta do të thënë veçse pjesa e fundit e hadithit ka nevojë për pak shpjegim kush i lufton ata me dorën e tij po me gjunën e tij po po si ti luftoi me zemër dietarët thon lufto të luftosh me zemër apo ta ndalosh të, të keqen me zemër është duke e uryr të keqen. Sepse duke e uryr të keqen, atëherë do të vijë një kohë që ajo do të nuk do të ketë më <clears throat> do të pështiroset, do të ndëvëritet pa në sytë e atij që e uren, por sikur gjithë njerëzit i ta urenin të keqen edhe të mos i jepeshin pas saj athere do vi koha të vitë dikoa kur ndryshon të këoë e keqe nuk do të kishte vend në shoqëri në të cilën bëhen të këqijat lut sallahun subhanallahu teala zoti i lartëmadhur që na bëi për atyre që urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja lut sallahun subhanallahu teala që na japë shpërblimin e atyre që urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja shpërblimin e premtuar për këtë botë dhe botën tjetër tas një pauze të shkurëtër me lejnë e Allahot s.w.t. dhe ndihme në ti vazhdojmë pjesën e dytë të këti emisioni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasullillah Nërruar shikues dhe lezër besimtar armiqët e fesë të, fes, të pafetë dhe gjitha të që shkojnë pas të tyre, vazhdimisht ndërmarin fushata të igra anti-islame në përmjetë medjave dhe miteve të transmetimit publik. Po në muslimanët, si po i përbalojmë këto sfida? Valë! A u kemë mbyllur duer të shtëpive tona apo me pakujdesin më të madhe josmën duke shijuar në thonjza se është nuk është të shi programet e tyre të fëlliqta programet që na shërvinin armiqtën shumë musliman për shkak të paditurisë dhe pasioneve të smura i ndorzuar kanë rënë viktimë e popullit pabesimtar është realizuar ajo që ka pra lejmëruar i drgujër e lau të sëllë, lau a rejo, sëllë. Do të dishtë një rrugën e atyre që kanë jetuar para jushë. Pëllëm, pëllëm, e kut pas kuti. Edhe sikur atë të të fute në vrimën e vambit, harduqësës është një loj, një kafshë që i nxanë, nuk i kemi në Shqipëri, sikur të ndishtë një si kur ata të fute në vrimën e babbit, ju do të hyni pas tyre. Thano I thanoj dërgore Allahot. A mëse ke fjallën për që futët e të krishteret, tha profetisë sërë Allahurisëm e për këtijit e përveç tyre. Ne muslimanët jemi më të shtrejnët, jemi më të nderuar, e më krenar, e fisnik, se sa të bijem nga lartësit e islamit të mrekulueshëm, në humnerën e mohimit të kufrit, si, duke o përngjasuar, jo besimtarbe. Allahun a ka ndëruar me fen më të mirë, me profetin më fisnik, dhe me librin më të shendë, për ndaj, le t'i friksojemi Allahut s'fana o tala, ta dhe t'u urdhërojmë për mirë, e ndalojmë nga keshja. Le t'u falenderojmë Allahun s'fana o tala, ta për mirësit e më dha, që nga ka dhuruar, ta ruaj mama nëjtë në fejë si së të balit, sepse të kjo fejë qëndronë fushia jonë. Ndërko, mos i në dërpresim për pjekjet për përmënisimin e shëqërisë ku jetojmë, sepse ne jemi më të lartësuarit. Allahu është një drejtë. Dhe as kujtë nuk ha hum vetë, nuk ha hum shpërblimin e bebrave të mira leti apim besën Allahot, sëpana ota ala, e ti premtojmë zotit të lartë madhruar, se të azbatojmë shëriatin e ti pikë për pikë, në jetën tonë të përdithshme. Të mbështetemi të ka Allahot, sëpana ota ala, sincerisht, e të bëjmë të gjitha shkashet, e duhra në shërbim të fejtë son të mreklueshme. Ndërsa, lotët, ankimet, për gjëndjen e mjeruar, Çortimet dhe dëshpërimet pa punë dhe përpjekje serioze nuk mund të ndryshojnë asgjë nga realiteti. Ne duhet të punojmë seriozisht për të mbrojtur kauzën e fesë son. Urdhërimi për mirë dhe ndalimi nga e keqja është një nga vet, është një obligim i shenjtë. Sikurse e theksova në emisionin e kaluar për këtë arsye disa dietarë e kanë radhitur këtë si styll të gjashtë të islamit përveç atyre pesë që ne i njohim. Ska dyshim se ata që janë në krye të kësaj detyre do të hasin vështirësi dhe pengesa e do të ruftohen nga të këqij. Prandaj ata duhet të bëjnë durim të përpiqen për vendosjen e drejtësisë eletadin se prisi i të drejtëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është munduar dhe luftuar derisa i erdhi ndihma Allahut subhanahu wa taala. Ky është ligji i Allahut. Allahu patjetër do t'i ndihmojë ata që ndihmojnë fein e Tij. Dhe vërtet Allahu është fuqiplot dhe gjithfuqishëm. Lufta kundër atyre që kërkojnë Vendosen e rregullit të drejtësisë, mundimi dhe lëndimi i atyre që përpiqen të bëjnë mirë, të urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja, shpifja ndaj tyre konsiderohet krim i rënd. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: Na transmeton një hadith kutsi në të cilin Allahu subhanahu wa taala thotë: ku shdoj që lëndon të dashurin tim, u e li ju në tim, miku në tim, i kam shpalur luft ati. Pra ndaj, të bëjmë kujdes, mos ndatërojme me përgojimit e njërandve, as mos shkojmë pas shpifjeve të ziliqarve. Allahus fanotara thot, ja, juhe ledhine, menu, lëte ku nuk e ledhine edhe u musa, Fadaraqullahu mimma qalu w kana indallahi wajiha ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum w ma yuti'illahu war rasul faqad faza fawzan adheema o jugini besuar o jubesimtar mosobonisi ata qe fyren musain te cinallahu me pastroj nga ajo qi shpifën a i është inderuar të e këllahu. O ju besimtar, friksoj unë i Allahu dhe thoni fjallë të drejta. Allahu do t'ja reguloj punët tuaja dhe do t'ja fali gjynahet tuaja dhe kush i bindet Allahu dhe të nërguar ti ka rritur fitore të manda. A i që urdronë për mirë dhe ndalon nga e keshja në duhet a di se dituria është pris i punës. Pra duhet a armatoset me diturit. Tjeti vedishëm për gjithë shkaj që urdhëron dhe dalon, nga në tjetër tjeti but dhe i mëshirëshëm dhe atyre që i ka verbuar më kati. Të bëjdurim e të keshën të mosek thejim e të keshë, e pra letë përpishemi e të punojmë vazhdimisht me vendosëmëri, deri sa të apresim ja më rrugën shturjes dhe degenerimit dhe të thajim burimet e së keshës. Vetëm në këtë mënyrë do të vijë ndryshimi i shumë pritur e shumë kërkuar. Vetëm atëherë shoqëria jon do të shpëtojë nga fitnet, por dhe nga dënimi i përgjithshëm. Vetëm atëherë do të lumturohet individi dhe shoqëria dhe komuniteti ku ne jetojmë. Losim Allahun subhanahu wa taala, Zotin e gjithësisë, Në japë mjërësi në këtë botë dhe në botë në tjetër dhe të naruaj nga dënimi i zjarit, o Zotë ju në i kemi bërë shumë pa dresive të vetona. Të lutemi o Zotë në farë dhe në më shiro, të je farë si ma, dhe më shirë plot. Të lutemi o Allah, bëje të kuptueshme për ne fejnë tonë. O Zotë ju në forëso në fej, në udëzo, dhe më tëso që në përmjët nesh, të udëzojnë të tjeret. O Zotë ju Na mundsojë ta shohim të, të vërtetën të vërtet ashtu siç është dhe na bëj pasues të saj. T'lutemi o Zot, na mundsojë që ta shohim të gabuarën të gabuarën ashtu siç është. Ta shohim të gabuarën, të gabuar ashtu siç është si dhe na mundsojë që të largohemi prej saj. O Zot i ynë, mos na lër të hutuar të çoroditur ndërmjet kësaj dhe asaj të vërtetës si dhe të gabuarës, sepse përndryshe kemi për të humbur O Zot, kërkojmë për e teje u dhëzim, dhe vëtë shmëri, ndërë dhe pasuri. O Zot e unë, o ti që i dretonë zemrat, bejë zemrat, bejë zemrat tona të bindura dhe e teje. O ti që i ndryshonë zemrat, bejë zemrat tona, forcojë zemrat tona në fëndë tënde, të lutëm jo Allah, lartësoj islami dhe muslimanët dhe poshtërojë më huaj si dhe idhujtartë të lutëm jo Zotë, ndihmojë gjitha ta që luftojnë për lartësimin e fjallës tënde, të ndë, të lutëm jo Allah, jep për dënimin e merituar, gjitha tyre që luftojnë fënd të ndë. O salallahu ala nabinu Muhammed, o alihi, o sahbihi, o salamet e snimën këthira, o alhamdulillahi, radbila alemin.